اولا با بدنظره که مبتلاد غیرمحرم خزو تا گوری، اولا کانو تا گوری، اگر انخز سلو تا گوری لگیا دی، او دای اودی سخت گناه فعل دی، سره باتین تبا بربادی گی، زلونا نور بالکل ختمی گی، او دی شریف مفهم دی کنه چه دری سیزون دست یاد شیوی دی چه دا دا سیزونو پابندیو کنو دی ایمان حلاوت، مې د نظر حفاظت دی چې کم خلک د سترګو حفاظت کې نظر حفاظت کې دی خلکو توالا تعالی د ایمان حلاوت نصیب کی. دی یې دې بنه کمالو کې د لحمنور کوي مونږ داس کې د بفنور همومي خلک راشي یې مونږ څنګه ځلنه لګي مونږ داس کې ځلنه لګي ذکر کې ځلنه لګي هغه کې یو ډیر ګټه وجهي سی ده بدنظره بی چیستر نظر غلط استعمالی لگیا بی و دیر یو بی حیاء فعل بی و دا نظر چلی دا د فحاشه دا پارا اولانی قدم دی غلط نظر استعمالو د فحاشه د بی حیاءی ایسا چلی قدم دی اونکه د دی باندری کانترول رالو الله رب و لیزد بری دفعا شاینای بے حیائی را دا گندگ کارون اللہ این محفوظو ساتی دو وزر قرآن کیا اللہ تعالی مومنان خوزت و مومنان سالوتا نظرون رکت ساتل و حکم کرده چی گو رحمه یو بلتا دین دان دازه کی گی چلکه خوشی تیشی خوادیق و قتل دی غلط نظر استعمالو ایماندار و خلق خلکو خصوصیت نا دهی چاچه پا ایمان کے نکس وی ایمان کے نقص وی نو دا فعل کی دا حرکت کئی نیکی چلی تا حکم مومنان ایمان والا قضو تا ایمان والو سڑو تا حکم دی چه نظرو نا تیت سا تایی پتر جمع کی آیات کے غور کئی اندازه دا کی کچه دا ایماندار خلکو په صفاته نه دي بلکه چې چا نه ده ایمان کې نقص دي او حیا برکه راغلي دي چې دا ایمان جز دي حیا د ایمان حصہ مطلب چې حیا د ایمان हिस्सा شو نو بے حیايي د بيماني हिस्सा شو حیا داري کې دا ایمان حصہ شو حدیث کې راغلي نو دا بے حیايي شو شو دا د شو مو زیاد کې ډیر زیات ته یاد پکاره ا دداسه عمل له شیدا په دم درود او وظیفه پدې باندې نکې د یا اختیاری عمل نه رتانی صاحب رحمت الله علیه ته چاوې شمان علاقه بد نظر کیږي ماته ردی او وظیفه چې دا سره وظیفه د دم درود کارنه او بذا بذاسه بزوکم چې تاسو تا سره بغرض مو چې چاته ګوري سربذا لاکته کومه بس څټنه باندې سم وداز زمشم کول چشپور اس تاسره ګرځم ولیا دا په خپل لږه یاو کا غیرت او کا اختیاری فعل دی په زور باندې په خپل په اختیار ګوري ورته کارم چې په خپل په اختیار ورته ګوري نو په خپل به اختیار استعمالي نه به ولې ګوري په اختیار استعمال نو دا غیر اختیاری دا فعل چې دی دا اختیاری دی لیازه د دې باندې موږ په لختيار جرمانه کې کومه قتل نو سن رکات نه فال وکم 200 روپیا به جرمانه ورکم او سوز الدا سی وکړه چورستې او 1500 او ګورو 700 زرزر روپیا ورکې کنه او بیا به زه سندوم رضان نړ بدمارش وکنه او هوا وړي وتی چې روزانه 1500 روپیا به څوک ورکي خپل واده وګيني پزان یو سل رکاته دو وسه ورکات نفل جرمانه کېګد او چې یو زلمو کتن سل رکاته په جرمانې کې کوم او ویکا او بیا چې د بهر او ګور بیا او کبل راټه پټولې کی چې پرېګدې وکړي په پخله مه یا روزي پزان کېګد په سهار روزي نه ول شروع کله په ورځ چې څه وی اچال لهغه دا بنداس یو خداس انسان د ادوار پاتې نشي د زمغه مسرطو انسان چې ابراهیم طلعله ماته یو خبره کوله مزه کور راځه ډرایور نسما شراکور ډرایور وی د لکه پاولچل چې راشي نو ما سره لاره راشي چې هغه کله نه به کور ځنه نه ورسره ولېګم کار د پااره یار ته بازار لسه چې غیرره اوزه کور زننانو تپ کوم چې د سړی د ل د سیینګه دی به سر دولوټو کمون چې دا سړی د او خراب سړی دی بهغ د نظر د احتی خصو ت په ولږي بس ټیس چې دا کور د خدمت کابل دی ک نهې دا ګران مشایخ وی اږي په لکور خاص خدمت شي زنانو حوالے سره او چرته نشه ومقابلې سره ټیسټ کوي هغه کوي په زاویې نه باندې موږه نظرې پکې وې مداصړې خو لکا دا کور خدمت تکور رساتوږي د دې قابلیت نوي ده په دې سکول مشفقه خبردار چې روحاني له هر سره زیرو دي خو تامانشی ساتلے سلے <تصفح> چھدے بس ترکیو کیا لے بس روحانی لیاز سر بس حاصل کی اسے بس قدورے تش قدورے بس زیرہ زیرہ زیرہ زیرہ اور سب فائدہ نیشتہ رہ چھے اگر فائدہ حاصل لگی اگر چھدے کڈیر اگر نقص رے چھدہ نقص رے چھدہ نقص رے نکی کی کارا کی گیا یو داڑے رہے ہم زبرے احتیاط شروع شی غیرچہ پره بهي هي ماحول غير ضروري تور نه به هر وتل ندي پکار د کورو مجبور کارونو له يا اله خپل لهوس غير ضروري کړي خوشي اتش فزول وتل ندي پکار دا دکډه احتیاط پکارو بل همدري منزونو او کاتو 24 غنټو کې د مکروه تمونا دا په کارځي څېړې ته پوره معلومږي چې کوم اوکاتو کې مونږونه کیږي کم کې نكيږي اوس چې څنګه صبح صادق داخل شي یعنی د پښمنی ټیم ختم شو سهار ټیم باغونو ټیم شي د دې ټیم نوالا تر اشراق ټیم پورې یعنی نور روح کی جولس منټنور تیر شي دې دوران نفل نكيږي د دوران سوای د سمیلهونه او د فرض موس د سهار نور اسم هم نکيږي چې دا وخت مهتیاث خليته پته دیم ټیم د زاحوال د نه شو کې ورکرې 12 بجې په باندې 12 بجې پنځمه ټکم 12 بجې مختلف وړي جمه ټایم بدليږي د دې کې کم 15 منټه احتیاط کیږي د وفر سکنن سهار ټایم ورکرې بي زاحوال 12 بج کر 10 منٹ نو پکاردار چې ساډه د 10 نیمه خرستو 15 منټه حساب 7 8 منټه 7 8 منټ خرستو دا تقریبا 15 20 منټ د دروازه وال دی کیو کې سمون زمونه کې ګنفرض نه نهفق د اشراکنواله تر زوال ټیمه پورې دې دورانر کې سم نه فل کیږي وکول شي خدا کا پندره 20 منټ چې کندی را زوال زوال نا نقشې ټایم ورکړي دا غي نه ب 10 5 منټ مخکې 7 منټ کم اس کم کنه 7 منټ مخکې او 7 منټ وروسته احتیاط وکړ دي چې دا پندره منټ 20 منټ برابر پس دا غي نه باید بیا د مسلوقې نمونې داخلي شي بیا پکې نه فلم کیږي تر ماځګر مونږ نمخ کې پوري هر څو پوري د ماځګر مونږ نه کړي ماځیګر مونځ نمخ کې پوري نفل کولې شي دا ټول ټیم د نفس لپاره فارې وړي که چېرې ټیم دې ماځیګر مونځ څنګه وکړو بس بیا تنور پرې وته پوري بیا نفل نشته دی بس بیا نفل دا ټول نفل د لپاره مکروه ټیم دی او تنور پرې وته نشیل من ته مخ کې پوري د ماځیګر د کزا کې دوه ټیم دې شل نفل شتا ن سر ټپروزی هغ نه تکریببا شلمنټ مخل پورې چې تاسوګوري نورخص بیا را زیړ شوي هغه ط خام شوي زیړواې په کراغلی م دا بیا دا د غوروب ټای کې بیا نفل شته مازګر منظم خذا شو نفللم نشته سج د اطلاوت په د کې اطلاوت سجد د هم نشتا. پاسه صلینا ستو د مکرو د زحوال ټایم د تلاوت کې د ټایم کې په سجده واجبه شو د تلاوت نه د دوران د تلاوت سجده نه کیږي چې کله ټایم درست د خپل زحوال ختم شي یا غروب ختم شي بیا کی نه د دې دوران هم نه فلني شي بیا مخه مون ش مخه مون نووالا تر مسخطانو مميزه مسخطانو والا بهتر سحر صبح صادقه پوری دا ټول تایم چې دې کې نفل جایز دي جدا مقرو اوقات متفق صحیح معلوم دي او دا کې نفل وغیرہ که سړی به کې دې دورا فرض منځو نه پچا پاتې اړيدي په پا دې نفل او پزبانی کوئی چې دایره تاجدو بونز ډیر ثواب دي دا غین ایلاوه نور چې سمره د نفل تیمونه منزونه دی اگر دا چچابانه کذا منزونه پاتی اگر دا نفل پازیده کذا منزونه کئی چی اگر د چی رئی گرز اگر دا احتیاط پاکی پکاری جی اگر دا مکروح تامنے میں کذا نماز پرسکتا ہے؟ کوئی بھی نماز نہیں ہے جو مکروح تائم ہے نا جو مکروح اوقات ہے اس میں کسی قسم کی نماز سجدہ کچھ بھی نہیں ہے صرف تلاوت وغیرہ یہ ہو سکتا ہے نفل قضا نماز اگر آپ نے پڑھی ہے اثر کی نماز غروب تک غروب سے 20 منٹ پہلے ہے نا اس وقت تک آپ اس میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں ہے ان اوقات ہوئی هرام شریف که زنه است و بیت الله شریف ته مازیگر مونزوش و سیاه ساله او دان نکتر و دو دود ورکات تکید ما شکل صورت تو که تلما تلس اندازه شجا پاکستانه یا اندوستانه یا شکل صورت غنمرنگ گونتاو و ما تنه تا پوسو که پیشار ملده که هراشو که نه صوره است ملده کمزه یار ازو خو جلال آباد افغانستان یم الχα نو مې یو خبره حکومت په جلال آباد کې تمازيګر موضوعه خبرې شو کړې ډېر کړي دي نو مې دمازيګر مونځوبات تل تسمره نفل باکو يرجل ته خپل نفل نه دي کړې تل ته نفل نشته مې خپل نفل نو مې حال ته نشته دنه مې دلته کمزې جاي شمې له شریعت د اول دلته کې نویو مبالتن ریښوي د یعریب سوق او دلته راغلي و چې سوق فارغه ټو ټایم د زیات نه زیات موزونه او غو سواب په خلکو د سواب او ورېدلی چې یو پسل او یو پلک نیت ته ولاکدا خو حرام ټایم کول تم دغه ټایم حرام ده مکروه ده او دلته مکروه لري یا مې په کوم شرک سره ګور کاکا دازي چلن لري دا التکم دا غره دا تمکرو حرام به دا دلته تلته کیو سکه نه خما زدار تواف حرام کا طواف کولې شي طاقت ټیوی ما زقه ګډا یم نشم کولې ما بس بیت الله شریف ته ګورم او ذکر کوم هلکه طاقت ټیوی طواف وکا کا دي نیکي نماسر بس واکه پارانو سیاته لاوته کوي ذکر کا او دې ته ګوره دعاګانې کا او کلچه د ماخا منزکه دین بیا ارتدنچ نفلونو ته نو ترسه هر بانګونو په ورې ځان شین کا په دومره نفلونو وکه چې سم ستل شي بیاغ شي او مل دا خصو بهغ حرام ټمونونه چې کم بیا الته حرام دي دلته حرا اوس چې درطب پته کې بیاخ د د شریت وکممات کو بیا خو په خود او یو صی چغ غریب ته پ معلومات کې نو د سری معلومات ک ننو ریباې پک نی ارے باندې پکا ني انسان دي نور مسلک وای لګه یو ټف توږي وکړي دي په یو مسلک کې د ټیمونه راځو چې روان دي که هر یو مسلک دې کومه هنفیانی یا سوک مالیکیوی یا سوک شافی مسلک باندې په هر مسلک څوک دي یو مسلک کې د اوقات د مکروه او جائز چي پدې کې فرق نشته دي مروه بابان د ټول مکتفق دی چې دا د ټیمونه مروه دي په کې فرضمون نفلمون سج د طلاوت دا سیزونه نشته دی دا داسیټایم دی چې دی ټایم کې بور بلکل مخامخ شي دا س نور ته وي راي د مشران بوي اصلسیز کو دا اصل چې بس د الله اوکم دی ټیک ته اون منو او دی کې مونږ چې کله د نور را خیجي میشیطان سج د کي دی ته کله چې غورځيږي او سحر غورځيږي نسجده شیطان سجدې کوي دی دا هغه دي نور پرستۍ کوي لګيای نو الله رب العزت مسلمانانو باندې سپید دا اوقات باندې کلی لري چې د شیطان مشبېون دي اسلام په داسه مذهب په چار لحاظ سره د شیطان د فیلنه د کافر د فیلنه مختلف کړي دي چې تبې د کافر غون ته د شیطان غون ته یو عمل هم نه شیطان او کافر دا سیکار کی تبادله الٹا کی تبادله کی پورا یو دا پورا شریعت ته الله تعالی بیان کړي چې دا کافر تشبیه په کیون شي دا شیطان تشبیه په کیون نو دا غوجه نه دا اوقات او بلدار چې الله رب عزت احکامات بیان کړي چې هغه دا غواړي چې خلک ځما ومني نن چې بسار سړې په خپل مرځه روانه الله تعالی د کابلې طرفه په مخکي منځبکي الن کې الله تعالی خور طرفه ده منځ د کابلې په روخ کو مونږ بیت الله شریف سره سجدي نه ریکړه بیت الله شریف سره سجدي نه د قانون او پور د شرک د اوکو سجده کوم الله تعالی تک او صرف ډایرکشن مونږ غوړوي کنا محمد کابلې په طرف نور, و صرف ډایرکشن غتوایو نو سجدا چي دي هغه وسره وایو کوم موږ کوم خاص الله رازه د پاره کوو هغه سجدا او درسي چي دي مون زادہ کوم خو د الله د پاره هغه و سجدا چې په نفل منزور کې کو یو مسله راستیش دی که ستا قبلي طرف ته مخ نفل دیو کو ادا شو فرض او واجب او سنت د پاره نه نفله ده پارا ده که کته ته پټه نیو په یو طرف دی منځو کو هم بیا بعد کپټو چې کبل خدا سی ودا سينو دا نفله ده شو افرازدګي فرض واجب سنت ده نه ادا دی ده پارا ده قبلي طرف ته محقول واجب فرض دي مولته <متحدة> کی سړی و چې قبله او وعده نیو دا ور اند دی و مصبقه کی کبل ورته فورا پتو لګی د خو بیا دی وګرځي فرس کو فرسکه وزدا سه مساله د کنه چې تداسې زیته لاري چې هل تداسي ایسته سره حالات نشته صدغه نشته د کبلی تيون نشا چې په کم طرف باندې ده نو هل تکي به تخپل غور هوځو کې اخوا د خو غوري خپل چې ژر دي کم طرف طرفه مطمئن شو چې یره ما په خل په دی طرف کبلل چې یا په دی طرف کبلل بس هغه طرفه به به مونږ کې کته له بل کسراله وغدر تل چې نه په دې طرف نه ده نماز لوې چې په دې ده او توورته چې نه نماز چې په ده نو ستا تبا خپل طرف مونږه واه په خپل طرف مونږه ستا زو یو بل پس نه کی او دا بیا بیا دوباره وکه بیا دوباره وکي بیا کله بیا لذا شریعت نا دن نا مسائل نا دیس زنان خبرون هم دیر ضروری وی شده مسائل ساری تپت یا گتا اچھا اکنا گرزیری بیرزی جی چھکازه شی لکس موی مازبخیر منزو کو اوزه که لگیه موی مویی مپدی دا او مو مزیگر شی بیاس پل چکرا شی اکنا تپو جو کبلو بکم دا وی مپدی سیر دا نو باگماند خوبا نو باگماند خوبا د د مازګر موز د مخکې په کاره چې فورن کذا دغه مزپین موځو ک احت ګینیا موځ دا شو دی خو د دي په د د ای د مزپقین منځو کې او پس هغې نهاد د ماضی ګروکې. یو مساله د فکر درسره چې فارسک سلور مرګریوی او یو داس بیابان ځنګل په صحرا تلار چلتا اړو د قبلی اس پټنه لګیږي نس علاج دا یم مرګریوی چې داتره طرفه قبله زم مازلوې نوم په دې طرف بلوي په دې طرف بلوي په سلور وانه سلور ډایرکشن او دې کې د یو ميوبل پسې مونځنې څلورونه په خپل خپل ترتیب شین مونځ کوي په کې عجيبه ترتیب دی فکر چې ته د یو سړي چکم شپاري طرف قبله را ما خو د هډري طرف ته نه منې کنه او چې دې قبل نه منې نو بیا مونځ پسې کې پا غتار پاندې نو دوی په طرف مونځ کوي او باکل الله تعالی خو ورته راځي هر څه د الله تعالی د نظر فکه دا مسله دا سیده ډایرکشن نه وي اونه کی چې کسی یو دی جهاز کی چې کسي د کبلې روغ په معلومي جهاز ولونه به تاسو کې چې کبلې په کمتاره او بیا فرض منځونه چې ریبه په طرف کې په ولاړه وي کې په فرض منځونه په ناست نه کېږي چې سو بیمار بیمارني زنان دي اغي د پاره پناست کیږي خو هغه چې راکبلي طرف ته روخ کړې وي دا نه چې قبلي ته شکړې وي مونږ بیا دا کیګنه کې اکثره دا جازونو عملوي دي خلک سره جنگونه کې نه بس چانه ورې دي دي بهتیا ته خلقونه نه پناست مونږ کیږي بس پناسه کوم مونږ کیږي خپل شرایط دي هغه شرایط ته یې لامل دید شي بډ ضعیف کم زورې یو او ډک جاې ځه نه پهې دید شي بیا ای پر پرګې کېږي نه په ناستته کې خواغې دپه به د قبلی ډیکشن خولازی می په ج کې بیا معلوې اوس د س عرب د طرف فر روانې نو قبلله خو تا په شا پرېښلو تا ته به دی بسټیک دسیټ کې ناست کووه قبلله خو د په شا باندې ده افارس مستاسینګه کې ګټه پاسي وکي جنان هم پاسي او چرته طرف ته او پکې طرف ته پناسته دیو کې بس او که فرس کوي کارپورټ کې د اړخونو د لګې وخت بسونو مسونو والا کې دی کې خو به خیم نه کیږي دا خو به درې نه نه خو به کوزيږي هواي جواز په باندې حکم د سرازي اوای جهاز باندې حکم د زمکه راځي چې هوا نی ولې دوی په ولاړه دی هغه کې ډایرکشن دومره زره چینج کیږي هغه چې هوا کې ډېر شي کنه او دا عام ترانسپورټ سره انده کې پناسته ما سړک منځونه نه کیږي د یک به او درې گاډې دنه وکړيږي هغه کې بعد گاډې اونې طریقه ما زدارا برته کیړه ډرایور توبه سو دي سرته بهونی سي چستا خپلر به مودریګه زم مسلمانیم کتره کافر بشي ته ځان لې زم مسلمانیم ما ته ودریږي گني ما ته ودریګه چې زه کوشم زپ مخاري خط چرته زیزه بل گاډي کې بروخيږي ناه ما مطلب باندې تسبوي نشم دې گاډي ودریږي او به په ولادت گاډي کې کومنس کې قبلي ته مخکې کړه قبلي ته مخکې کړه چې قبلا کې ډایرکشن برابر کاږي کیو کا ٹھیک ته کړه چې گاډي به کابل ډایرکشن په صحیح پس تغیر په کیمونځو کومه دا عام لکدي بسونه دی که راګد او په ویګن کې بوځته کم جوړه دی لازما بوډری ګاړې بوډری ته نه بو کوځيږي او چې نو جوړي یا ور سره شرکه ګینه ورته ما ته ترې کې چې زو کوشم دنه تازه خپل منځو کې به بل گاډي کې راڅرشنه سرجری ګوره دا دا سرجری کې سمون دي فارسکا سرج دا سرجری کې چې تا دا سه لولته رسولې چې سا کریټیکل حالت ته کته پرېګدې دی وده زې نه حقيقي نو کار خرابې نو هغه صورت کې خوبته ناپېښند لایف چې دی هغه ضروري دی هغه ته ته مونږه ځکه کې هغه او سهبا او نفر کې سرجری تا آغا آغا سر دا سه کلچر سره کمپلیټ کېږي بس صرف هغه کلوزنګ کوللی نو هغه خار څوکي لګي تاسو سلور کسنولری دیم کلوزینګ کالج دوله په کار درته غیتنه لاټ شي فورز مونزوک او ام الاتو کې چې سرجری مطلب دا سکریټیکلی وازوکات په پیشنټ ګولې لګي د لیوی غوش وی کنه راځي زخمي وی چې هغه نه شي خو هغه صورت کې به مونز جواز شته دی زمي د اور دې څنګه ميږي ي دا اوس په کاردار چير مین سټېشن کې دا خبر روښته کړ شي چې زمي د ورځ سرجي سکه 1 دو بریک ورګي چکه کم کریټیکل سرجریز وی هغه له 1 بجو نامخ په مخ کې مارنه کې 8 نه والا 1 بجې پوری جوړه کی او چکه مدا سکریټیکل سرجریز نه ني هغه دي 2 بجو نه 4 پوری ټایمنګ ورکي 5 کېږي او دې کی خبره کول پکار دي چې نجیموس پکې ځانش دی ودا څه ټایم راځو چوس ایمرجنسي کې اکسیدنت شویل یار کیسه مې او تاسو د مونستیم کې هغه شعر ولوت هغه په شان تاسو کته کده زپری دمو پنځه منټه په دمو مونږ د زم دومینټه منټه په دم د ایکسپایر کی هغه صورت کې به تاسو په شان ټینټل پکار